клирингови споредовения. СССР за разлика от Германия в края на войната не изпитва никаква липса на, на злато. А, напротив, а, тя, има, тя е в а, далеч по така, стабилно положение финансово въпреки разрушенията на войната. А, също така огромна роля играе плана Маршал, който създава една а, альтернатива Доколко реална е въпрос на друго изследване, но все пак альтернатива в а, момента 1947 година, каквата альтернатива на Германия, на Германия не е била предложена в 1931 година. И на базата на тези различия между двете системи ние виждаме, че те възприемат еднакви економически средства. да няма смисъл да ги, да ги повтаряме отново. Единствената разлика между двете е, че неконвертируемостта на валутата е била по-силна в случая на Съветска Русия, защото райхмарката е виждана като частично конвертируемо или тези замразени сметки в Берлин са възприемани като като възможни за ликвидиране. Докато при, при рублата а, се е знаело, че тя няма скоро време да стане свободно колоритируема валута и това а, е една от причините стимулите за износ в а, СИФ да бъдат изключително ниски. Тоест, .е. имаме стриктен билатерализъм или а, двустранна търговия. В СИФ, както и в а, немската сфера, нямаме централно планиране на ниво външна търговия решенията за внос и износ се взимат при двойки държави и те винаги се взимат а, свързани. Т.е. внос е вързан с износа, цените съответно се определят дискреционно, те са непарометрични и винаги са фиксирани, т.е. не се определят от пазара. И това, което дестилираме от тези факти или интерпретация на, на фактите от моя страна, е, че имаме един, а, едно продължаване на клиринговия режим от периода на междувоенния период до след войната. Или въпросът, който задавам изследователски въпрос на изследването, е на какво се дължи продължаването на двустранния клирингов режим на търговия след падането на немската хегемония и началото на руската. Тоест това е а, класически въпрос в международни отношения. Uh, какво става след като хегемонната сила отслабва, режимите продължават? Или това е един така, от uh, въпросите на теорията на режимите? Като имаме няколко хипотези. Едната от тях е uh, очевидната хипотеза, че това са тоталитарни, uh, тоталитарни системи. Следвателно, по сила на това, че са тоталитарни, те възприемат един и същ търговски, търговски режим. Тази хипотеза аз намирам за недостатъчна, защото двустранния клиринг съществува а, доста преди а, тоталитарната система. Той всъщност е възприят в Германия преди идването на Хитлер и за него са промотиране от социал-демократи 1931, прият от Брюнинг 1932 година също с а, участието на, на синдикатите. Това е видяна като една добра търговска практика много преди а, тоталитарната система. А, другото обяснение, често срещано обяснение, че те са и двете социалистически системи, че национал е социализъм все пак, както казва Питер Темин, и затова не бива да се очудваме, че има толкова много а, близки между тях неща. А, само, че на това изследване а, вече има доста такава потвърждение, особено след откриване на архивите в, в, в Съветския съюз. Се, а, и не само в Съветския съюз, по-детайлно архивно поручване на немските архиви, всъщност показва, че национализация в Германия по време на, на Хитлер почти няма. Има едно, а, мисля, че едно държавно предприятие. и... А, частната собственост остава в сила в, в Германия за разлика от, от СССР. Тоест, ако приемем една от дефиниция на социализъм, например, от МИЗЕС, че това е държавна, а, държавна собственост върху средствата за производство, а, немския случай изобщо не влиза в тази, в тази дефиниция. А, тук дебатите са големи, доколко частната собственост е имала право на а, частно разпореждане с тази собственост за използването на терор и а, натиск върху частните предприемачи. Но така, аз съм по-скоро привърженик на тезата на, на Тулс, който твърди, че. В този, този момент частните предприемачи възприемат себе си като едни доброволни партньори на, на правителството, а не, а, не, а не като експлуатирани или като а, така, общетени от това, че, че сътрудничат на държавните цели. Хипотезата, която аз искам да добавя към този, този дебат, е че режимът всъщност не се предава отвътре навън, т.е. не по силата на самия режим той се разпространява отвъд границата на централната държава, а по-скоро се предава от минало към бъдеще или от минало към бъдещ период с участието на странните партньори. Или тук казвам, че България, и, и не само България, но и България в частност, защото тя е на изследването, е имала интерес от този режим, имала интерес и имала възможност да наложи своя интерес при а, основаване на съвета за економическа земеползване. Защо България? А, това, може би няма да се спирам твърде, твърде дълго. Тя е една от най-малките държави в региона. Тя е най-силно зависимата от Германия в 30-те години, най-силно зависимата. Економически стаброз, економическа интеграция от Съветския съюз. Сравнително най-слабо развита, пак за 30-те години, години. И би трябвало да очакваме, че една такава бедна и слаба и малка държава ще има ниско влияние върху международните правила. Тоест тя е един вид а, crucial case или най-неочаквания сценария България да има някакво влияние. И въпреки това, а, аз намирам, че тя има някакво влияние. А, като говорихме за... Тази хипотеза две и социалист, на социалистическите системи, а, може да се върнем към България по време на немската сфера на влияние или това, което се случва с българската економика под въздействие на тази а, немска хигемония. Това, което се случва, е, че в България се а, изграждат едни структури на институции на държавен корпоратизъм в които а, водещи са, всъщност, групите по интереси, в случая става въпрос за групите а, износители, а, които са изключително активно лоби. А, експортния институт, който е държавна институция, а, е много често консултиран с, с а, съюза на, на износителите. Или за разлика от Германия, където имаме един тоталитарен режим, в който а, обществото е, така да се каже, изключено от, а, от възможността да, да убира и да протестира и да, да настоява за своите интереси. В България обществото е много по свободно и си позволява много по-голяма критика на, на държавния режим и много повече а, така, настоявания държавата да защити неговите интереси, като под обществото, в този случай. Аз имам предвид единствено от тези е, експортни организации. Аз тях изследвам в случая. А, тоест, много от техните искания действително се удовлетворяват или виждаме, че държавата действа като агент на износителите пред немските власти. Да, има държавен монопол върху търговията, да, има държавен монопол върху а, валутата, но няма държавна собственост върху производството и държавата се стреми да стимулира износа към държави за свободна валута, което е в интерес и на износителите. Съответно износителите приемат тази роля на държавата за легитимна. Водещата роля на държавата в този момент е възприета като някакво необходимо зло, но зло, на което те могат да а, оказват влияние. Те дори не я наричат необходимо зло. Това, което се нарича необходимо зло е двустранния клирингов режим, защото той определено свива а, търговските обеми. Но при тези условия, а, на криза, по-добре да имаме малко търговия и двустранно клирингова търговия, отколкото никаква търговия. Т.е. там е това необходимо зло. Но а, в случая с а, българската държава нейният монопол е до известна степен, до голяма степен легитимен. Това пак са годините на економическия национализъм, в които ну, патриотичното чувство на износителите е свършено голямо. А, за разлика от този държавен корпоративски модел. След Втората световна война, Съветската хегемония а, буквално закрива тези, тези възможности. А, тя се основава на заявена намеса във вътрешните институции на, на България, а, чистки на персонала, изгонване на на професионалните експерти в Министерство на търговията, което става че Министерство на външната търговия и замененето на персонала с лоялни към партията, хора, които в голяма степен не успяват да се справят с това, което се изисква. Тоест, търговията веднага след 1944-1945 година изпада в един коллапс и невъзможност дори да се, да се попълнят заявления за изисканите стоки от страна на България към, към СССР. Или а, тази намеса във вътрешните интереси на, на държавата има директно ефекти върху способността на държавата да съществява възшата си търговия. А, също, казахме, че плана Маршал играе основна роля. Планът Маршал, знаем, че е една така възможна альтернатива в 1947 година. Съветския съюз също е поканен да участва в, в плана Маршал и, и той, Сталин, изразява интерес към тази възможност. А, разбира се, има скептич... скептичен доколко тази възможност е реална, но, но отиват. Изпратена на Изпратен е съветска делегация от 120 човека в Париж, обсъжда се. Какво възможно може да как, какво може да бъде възможното участие на Съветския съюз в, в Плана Маршал? Оказва се, че едно от, от условията на Плана Маршал е в Европа да се изгради централизирана институция или Европейския съюз, която СССР съюз вижда като а, един механизъм на американците да управляват Европа от един център на влияние, и, и съответно това за тях е сигнал, че трябва да се откажат. Но в първоначалните, писма, първоначалните писма от Москва до Централно-Исторно-Европейските страни е те също да изпратят свои делегати на, на това обсъждане в Париж и да, да помогат и те да участват в, в, този, в този план, след което а, знаем, че те биват принудени да се, да се оттеглят и, и съюз а, решава да, да изгради своя собствена альтернатива на економическа взаимопомощ. Главният аргумент с други думи, те да се оттеглят от плана Маршал, е това, че плана Маршал е средство за влияние на Америка върху економиките на европейските страни. Или това е външна намеса в суверенитета на малките държави и те казват, това е недопустимо, което ги вкарва в една така в един риторичен капан, и не само риторичен, а, когато те започват да изграждат а, съвета за економическа взаимопомощ, те, те заявяват, че всяка държава-членка ще има правото да а, да бъде автономна и в нените, няма да има намеса в нейните вътрешни, вътрешни работи. И разбира се, това, това е риторично, защото намесата във вътрешната политика е изключително голяма. Но а, тази намеса във вътрешната кадрова политика, включително, е до известна степен компенсирана с даване на известна свобода на ниво международни правила и институции. При сформирането на СИФ, основополагащата конференция през 1949 година, всички държави, които присъстват, държави от средителки, включително и България, имат право да изявят своите предпочитания. По какъв начин да се формират цените в СИФ, по какъв начин а, спрямо, спрямо световните цени. И България там изразява а, така, опасение, че ако търговията в СИФ, тя до тогава е била вързана към штатския долар, ако тя продължи да се осъществява по световни цени, българските износители ще банкротират. Тоест, световните цени са твърде ниски и ние не можем по тези цени да изнасяме, след което се договаря цените да бъдат над световните цени. Или България успява да се извоюва една такава преференция. Просто защото е недостатъчно конкурентно способна. Не, така, преминах съвсем бързо през еднага периода на следвоенна, следвоенна съветска Окупация и намеса. Но това, което общо взето става в период 1944-1949 година, е, че съветските власти в България установяват контрол върху всички немски капитали в страната, всичкото немско имущество, включително частни, а, а, частни активи. И едно от изследванията, които четох, беше, че това, което СССР успява да завоюва като, като военен трофей от Централна и Източна Европа, се равнява на цялата помощ на плана Маршал в Западна Европа. Лично аз не съм проверявала тази цифра, но не, може би е може би така. А, така, т.е. в. Веднага след, веднага след Втората световна война, Съветския съюз или Съветското командване в България изисква национализация на, на определени активи. Или национализацията не започва дори като резултат от тогава, българското политика на българското правителство започва още като, военна, като реакция на а, така, изискванията към, към победителя във войната. Тоест, българското правителство става временен управляващ на немските капитали, доколкото тези капитали не трябва да напуснат страната, докато бъдат а, завзети от, от руската страна. Тоест, а, национализацията започва именно като един трансфер на ресурси от а, владение на Германия, владение на България, след това владение на СССР. След известно време ли, тези предприятия, които не са достатъчно рентабилни, се връщат обратно на България, като се продават на България, а тези, които са достатъчно печеливши, се сформират българо-съветски смесени дружества. Тоест, а, голямата индустриална политика започва. Започва още в самия край на войната, след самия край на войната. И национализацията на индустрията всъщност е един от а, инструментите Съветския съюз да получи контрол върху а, до тогава немските активи в, а, в България. Или тук имаме точно тази а, силна, силна намеса или, или твърда сила на, на Съветския съюз която в, вече постепенно започва да се компенсира с доставки на, на петрол и, и на други горива под световните цени или започват след 53-та особено а, да бъдат компенсирани тези първоначални първоначални загоди. Или малката държава успява в а, този момент, в който се решават институциите, 49-та година, да прокара, успява да прокара своя интерес, именно неконкурентни стоки да могат лесно да се а, разменят между, между страните. А, и след това тази институция веднъж залегнала, тя остава така до 91 -та година, до разпадането на СИП. Защо разлежда до 56-та? 56-та е годината, в която започва да се подлага на дебати конвертируемата рубла и това двустранно, двустранния клиринг. Тоест тогава а, започват разговори за многостранен клиринг в рамките на СИФ, само че те, а, те пропадат, т.е. те не водят до, до реално обвеждане на многостранен клиринг или коверти, ков, а, тази а, разчетна рубла. Така и не става конвертируема руба, или а, износителите продължават да работят при ниски стимули за, за износ до, до края на, на периода. Но аз избирам 56 та за край, защото това е момента, в кой, до който двустранният клиринг е предпочитаната система. След това вече има опити а, за многостранни сделки. А, също така, плановете на Германия са за многостранен клиринг след Втората световна война, но те са, са изключително ограничени по време на между период и войната и почти нямат да се реализират, след войната съответно стават други неща. И за това, а, след на само постранния период, до 56-. Или а, това, което... А, аз останам с впечатление от изследването, което проведох, че за СССР региона на Източна Европа има предимно а, значение като, като кордон-санитер, като зона за сигурност, а не като зона за економическо а, влияние. За разлика от Германия, за Германия това е била изключително економическа зона, която е била необходима да изхранва немския, немската държава. За СССР съюз не е стоял а, по този начин. Откъдето и, и така моя извод, че в сферата на економическите отношения, СССР съюз е дал а, така, мал... е отстъпил от своя, от своя авторитет и е позволил на малките страни някакви ограничени печалби, а Германия. А, отстъпва именно в, в сферата на политическия авторитет. Т.е. Германия не се намесва в политическите въпроси, тя остава на страна от а, директния контрол върху политиката, но контролира економиката, при СССР точно обратното. И, в, и в, този, в този случай малката държава всъщност успява да прокара своите интереси, като по този начин се осигурява достъп до суровини и пазари на своите неконкурентоспособни стоки за които се търгуват до, до края на периода до... в рамките на, на СИФ. Или държ... малката държава е в ситуация, в която а, търгува своя политически и авторитет, .е. политически авторитет за економически изгоди. Като в случая с Германия тя изцяло се отдръпва от решаването какви ще бъдат международните Търговски а, институции, но получава някакви временни економически облаги. При Съветския съюз, а, тя се отдръпва от собствената си държавническа роля и позволява така, доколко позволява е да обект на друго изследване, но там а, се изтъргува политическата зависимост за една економическа така, структурна да, облагата. Да, която има. За съжаление, дългосрочни кака, структурни негативни ефекти. И това е с въпски думи. Добря навера, че много проблеми се представят при този подход, най-вече при това нетрадиционно сливане на периода, които изглеждат политически много различни, но това е интересото в този случай, в неговито че всъщност се търсят допирните точки и се търсят отглед на точка на животното политико както ти я наричаш, така ничко, което внася други елементи, извън чисто економическите. Това е за дискусия, нека да започнем разговора. Доколко само през инструментараме на политиэкономията, можеш да оповориш на въпросите, които се задава в заглавията за сътрудника е експлоатация и... И, и сътрудничество. А, а, дали България печели или малка по страна печели от а, специалните съотношения с един гигантски економически и политически партньор, на друго място, че има да провериш през някакви количествени методи които не са предмет на политокономията. И подобни опити са правени. Те твърдят точно обратното. Поради което е много любопитно а, как те, тези а, опити биха се... Опрато за кой период? За следващия период, за втория период. А, значи, тезата че отначало има експлуатация, това. а след това се преминава към някакво частично възм... безвъзместяване, до голяма степен се подкрепя, но пречупването е по-късно. Става 70-те години. Даже да, да. Да, според тези изследвания, аз а, съм сигурен, че ги знаеш, защото случайно не, бих дикал. Ние с Келокян имаме един задочен спор по тази тема. Ако изобщо с него може да се твърди, че има човек някакъв спор. А, но според тези изследвания поне до... Втората половина на 60-те години, mm -hmm. като говорим тук, само за имплицитни търговски субсидии. Т.е. по България изнасяше своите стоки, всяка една от източно европейските страни, изнасяше своите стоки по международни цени. И внасяше нещата, които от нас не от СССР, пак по международни цени. Изключваме качеството и на износа и на вноса. А, България би спечелила някаква сума или би загубила някаква сума, разделя се на глава от населението. И се показва, че във втората половина на 60-те години България всъщност сериозно губи. От началото, особено през този период, за който ти говориш, 50-те години, се наръжа бяха 150 и 160 щатски долара на глава от населението всяка година. Всеки българин субсидира с около 150 щатски долара съветската економика. И тук говорим само за това. Не говорим за трансфера на имущество, за което ти спомена. Тоест, необходимо е, и аз отдавна съм си за това, но поради огромната къртост работа, която трябва да се проведе и поради това, че съветските архиви са затворени, може би завинаги, не е възможно да се направи един точен платежен баланс на съветските отношения, в които, към които разбира се трябва да добавим някакви невидими а, плюсове и минуси, като трансфер на технологии, безлихвените или нисколихвените кредити и така нататък. Неща, които допълнително трябва да се да дадат към общото уравнение, но без това упражнение всичко останало е моята дума срещу двоята дума. И понеже има някакви опити, доколкото знам те са били толкова сериозно, че са били дискутирани даже в Крема. Защото излиза, че през 80 те години СССР субсидира с, не си спомням, над 1 милиард или с некакви бомбастични суми, субсидираше своята невинима империала в Източна Европа и Източния Пол. Моле? Не, не а, говорим се, да, тук говорим само за търговските търгов. субсидии. Тези банка, да, търпочко търпочко не е. Не е добре, е другото. Това да се опитаме да обясня. Това, което исках да кажа, е, че всъщност, когато говорим само за търговските субсидии, което е една част от, от отношенията, а, баланса е вреда на България поне до средата на 70-те години. А, ситуацията с Румъния продължава да е пасивна, даже мисля, че и през 80-те изследвания изледат в следата на 80-те години и не покриват периода до 89. та Мисля, че до 81-та, 2-та, 3-та най да се покриват. Така че а, може би се заслужава да се погледне и през тази по, по количествена, не само качествена перспектива. Да. Добре. Аз съм чела тези, част от тези изследвания, те действително са до 80-те и наистина говорят в ретроспекция за началото на империята и казват, че в началото тя е била идеална империя, защото СССР е така, печелил само от нея, в последствие става по-малко по печеливша. Но аз дали, дали печели или губи всъщност не е основният въпрос в, Сима, в изследването. Така е формулирано заглавието на тази презентация и това е добре а, да, така да, се, да, се, да се има предвид, защото в, а, наистина това е, това е количествен въпрос. Но България между сътрудничеството и експлуатацията, аз по-скоро искам да кажа, че има един Доминантен наратив на експлоатация, който може да бъде опроверган в случая на, на Нацистска Германия. В случая на Съветския съюз, а, там е да, там по-скоро да, сътрудничеството е. За, за сътрудничеството за, сътрудничество. за, да. Да. за обратна експлоатация. Да. Който също може да бъде до известна степен. Неопроверган, но може, може да се дебатира с него, защото а, това сътрудничество, виждаме, че идва изцяло по линия на, на силата, на, така, на, на военната, военното присъствие в началото. Така, е, така е установен този режим. Той не е установен като немската хегемония с, по силата на свободни взаимоотношения и уважение, респект, това, което тогава е доминирало. Тоест, до толкова, доколкото м България създава възможност да продава некачествени стоки или неконкурентоспособни стоки на съветския пазар, тя успява тази, тази, това, да си, това нещо да си, да си извоюва. Но, но аз не, не правя количествената, не съм се опитвала да правя тази количествена оценка. Вие ли примера на на се Ами да, в а, архивите има много интересни истории, така свидетелства за стоки, които пристигат в м състояние негодно, негодно за употреба. Виното, като пристигне, е на оцет, ябълките вече са се развалили, някакви ризи, които са произведени в България за съветския пазар, не били с а, правилната дължина на ръкава и ширина на гърба. Такива, такива рекламации се появяват редовно, като аз съм... Това е до 56-та година съм чала архиви, не, не съм чала по-натам. Тоест в този, в този период стоките, които България изнася, са все още тези аграрни стоки, текстил. Нали, не, не става въпрос за, за машините, които са по-козни. Това че, това, че това, че се употребяват, не значи са качествени. Кожусите. Хубаво кожуси. <същи> да. Но това, че се употребяват, не означава, че биха се продали на свободния пазар. Но различно управление на на. И ще ми разрешите така, по наречена. по повече? това за Това на нашите пресечения. Морално ли И Въпросът е повече какво? Ход се договорим? Ход са договарвали. Аз тук мисля, че най-важният въпрос е едно за неравностойният умен в рамките на СИФ. Но той може би трябва да се разглежда количеством, особено на период са е 36-та. И горе прекалят административно цените там. И с цялото инститивно определени цени, както на дълърските, така и на съветските стоки. В момент т.е. дълърските стоки са некачествени. Затова много си би да кажем. И големия брат. е на мънските права и ки се постави над западна технология или по-советски технамори, по-советски модел да. на ситуация. Много да се остават интересване, как когато а, Германия, още 32-ра година предишния, 30-те година почва експансията с економическа в изкошна Европа и се установява търговски позиции, примерно съм чел, че продълени търговци в България примерно се изклюзва договори, при които им дава по високи цени за туксура, не знам дали е вредно български, така и признал за Германия. И към 4-4-та година се оказва, че третия рей държа на България е 5 милиарда и колко беше върши малки злотни, а при тогавашните отношения с Германия, които тя по-различни пътчени на плащата на български и децитарорски партньори, от 80-те години, може да някакъде на секретът. България държаше на съветски съюз, не си понякога бъл в рамките на всеки отделен от други партньори имаше наскордени плащания, въпреки че имаше криви в системата. И когато се основава, много ми е от кой от българските представители казва, че цените на световния пазар са по-низки, както изчисляват, и за това трябва да минем в новото обикновение на телевизионната общност, да минем към, към по-високи цени, които ще бъдат в съветския свят. Това дали е сериозно? По и положението тогава България е значително. Крайните тюни, да каже за медостъл, може би пълновени. Кое дали е сериозно? Дали цените са по-ниски на световния пазар? това колко може да ни предложим по това време на е сил, много основана организация си. Значи въпросът за цените при клиринговия механизъм е много интересен, защото а, това са цени на цени в пари, които не се плащат веднага. Т.е. да, Германия дава по-високи цени на тютюна, но тя плаща парите в а, немска а, сметка в а, Райсбанк и те стоят там. До момента, в който не, не се е разрешил обратен а, внос в България. Тоест, за, за, под... тя може абсолютно спекулативно да ги, да ги увеличи, да увеличи цените и след това да плати на себе си. По, по отношение си това е. Господин Каникова беше писала за това и тя цитира архиви, които вече не са, в... Не са вече налични не в архива, вече не съществуват. Така че аз действително много исках да знам повече по този въпрос, но това го. Чиската така става. Чиската става последния начин. Получа се писмо, в което пише, разбираме, че сте задържали стари а, експерти от а, предния режим понеже са добри професионалисти. Обаче те не са членове на партията и ви молим да бъдат освободени. Просто е написано е по този начин от... Мисля, че беше писмо към. Не, не от министъра на търговията, от някакви по-ниски по нива беше, но, но, но се казва съвсем, съвсем в прав текст. Не, това е... Седма и пета, шеста, седма там някакъде, да. Новите експерти, да има, върпи, Новите експерти започват да се произвеждат след 53 та година, когато Университета за национално и световно стопанство, тогава Карл Март всъщност, основава катедра Международни економически отношения и това е катедрата, която се занимава с търговията в СИФ. И те те първо започват тогава да обучават а, кадри. Това е по... Това... Имаше една книжка мемуари, където Григор Пописаков обясняваше точно за тези млади кадри по международна търговия и точно така обясняваше за как бистра Боева постъпила асистентка и така. И тя била един от първите млади учени, които на тях са влагали големи надежди за търговията си и така но това вече става 50 и Шина. не съм се трета или първа, но мисля, че и трета беше. Тоест имаме един период, в който... Експертите са уволнени, но експерти още не са обучени и не, не са произведени. Зачевити съм та майка ми работеше в такъв институциите, беше колежка майка ми по право на връзната година. Ника 70-та година я помня, като дете я помня още, като малко, да е, примерно, да кажем, един специалист също може да бъде, уволне, но един зет на баща ми, който е във външната година водина на работа в.. Министерство на посветата, този човек е завършил философия, философия, педагогика и също този човек ме е работил, но че в Суак е учил, че бил партий, защото е пак някъде, доколко знам финансите, пак ободна, е от 50 и те години, защото е година на човек в който е, и това е също опасно. И на царска всеки, също, той може и по това да говори, защото е година на човек, който е работил в Министерство на посветата. Кога и е записът образование. Да. Интересен случай е с Унгария, където също са уволнени а, експертите от а, Министерството от статистиката. Обаче веднага след а, 49 та те са назначени отново. Т.е. тогава се установява, че има е нужда от тия хора, защото те могат да построят а, едно писмо и заявка за стоки, и те ги изважат от затворите буквално и ги връщат обратно в Министерство България. Това не се случва. Няма От той какво има с... <ръкът> <ръкът> той <Това. рък> <Това> е инженер, така <рък> ли? Инженерът. Аз, не знам да си имам, така да много именно но един от тях е, можем ли да изключим напълно а, военния период от тези разсъждения. Тъй като военния период, всъщност, още повече се засилва този принцип на търговия, който е тези принципи. Значи тези е гъдното да. крайно, че обмена между България и Германия. И може ми въобще да приемеме, че този Германия, да кажем, в началото започва, както ти твърдиш с относително по-мека политическо влияние, но не можем да извадим пред скоба, договор за Кливингсбълган с Германия от 1932 година, като основополагащ, така факт в ориентацията на България към германската економика. Да. По-нататък към политическите политически последици. Безусловно. Защото не можем само и чисто политически да, така да обясниме е, заболя на България. Не заболя, а на България към Тристранния факт. Тук очевидно също и политически и економически фактори. А обратно, след войната, е, е, е, е, значит, усещането от Твоето твърдение че малките страни имат достатъчно степен на свобода, не достатъчно, но някаква степен на свобода. В същото време, точно в 1949 година, е, около процеса Речо-Костоп, обвинението около економическите кадри на Иван Степан, да кажем, където министър на финансите, през тези години, е, че те се опитват да прокъпват чисто българска линия в предглавите с СССР. Значи обвинението е, че те нарушават някакси една друга схема, в която имаш съвсем не отстъпчивост пред България, напротив, в много агрена с друга сила на България, на някакви економически интереси. И той е затова и уволнен, с това отива и в че част от обвиненията върват по тази линия, че той се е съпротивил по някакъв начин mm -hmm. на съветските интереси. За Иван Стефанов М. говорим от 1949 г. Тоест и двете твърдения за относително мека меко влияние на Германия преди война, изотносително меко влияние на Съюза в периода на установяването на Сит, да бъдат квалифицирани, вероятно, и да. малко трудно е да бъдат приятели така чисто, като чиста монета, веднага. А, иначе това, което, Мартин, по това да е огромна тема за изчисляването на тези на този смисъл. Да, защото да, да. дови... но... но хипотезата за пазарни цени също е да. неправдоподобна, доколкото да, да, да. пазарни цени в... дори на западния пазар, тогава е много малко има. Е. Значи в западния пазар също изключително е да контролираме през тези години, т.е. какво ще го наложиме, поне до 56 година, ще те го приключихме. Това е малко... Значи нямаш нито конвертиваемост на западните валути, тя се възвежда чак 57 година частично за някои валути. До 57 година имаш и на Запад изключително контролирана търговия и валутен пазар, не в този смисъл, който ние го. Бъл... Съответно и цените са нали, доста далече от някакви пазарни цени, в този смисъл, в който сега говорим за тях. Така, да, просто отиваме в една друга тема, която е много интересна да се идентифицират да се размерят тези отношения и наистина да можем да кажеме кой кого субсидира в тази предстоянна търговия, което основно за България, разбира се. Да. А, така че въпрос има още много. Да. Но... Ами, Аз аз един период, го изключвам. Той е но... описан в а, диссертацията и, и то е период на експлуатация, економическа експлуатация по линия на клиринговите а, договори. Дълга на Германия е 900 милиона марки, а не 5 милиарда, според Марко Звин, толкова беше изчислил. Аз не съм изчислявала тези неща. А... Той съответно след това е анулиран. Така че, от гледна точка документи. на кредитор-длъжник, България губи. Но... Но има други временни. А... България се е възползва от курса на марката, който е бил изгоден за българския износ през втората половина на 30-те години. Това Христофоров го показва много ясно. Има голямата компенсационна сделка, която е се счита от българска страна за доста изгодно също. Да. Тези залежалите тютюни 34-та година, които се изнасят в Германия срещу промишлени внос. Те идват и срещу, да, магоний, трамвай, да, и Да, И внос. Така че там вече, разбира се, политиката и бе голяма роля. Но... А, а за, за, за Сиф, всъщност там, да, за Сиф е много по-трудно да, да твърдим, че източните държави имат някаква автономия и, и. разбира се, процеса срещу Трайчо Костов е, да и Иван Стефанов, това, са... това ни показва обаче какво? Това ни показва че Москва има директно влияние върху България политически и отстранява хора, които не възприемат политика, която е в така, послуга на Москва. Но, кои са тези хора, които разпореждат Траичо Костов? Не е ли Георги Димитров част от тези хора? И когато, и когато говорим за Москва, а, аз, винаги, аз винаги си задам въпроса, да, добре, ама, нали Георг Димитров в Москва? И не е ли това някакси някакс българска политика спрямо това, което казах? Знам, че това не е приетата гледна точка по въпроса, но България единствено от всички тези държави има тази привилегия на Георг Димитров. Нито друга държава няма толкова близък човек до Сталин. И въпреки това, политиките на Георги Димитров, по никакъв начин не помагат на българския национален интерес, точно обратното. А, така че. А... Не е въпреки това заради А това. заради това, всъщност той, той е човек, обаче той, той не работи за български интерес в Москва, а от Москва работи за руски интерес. Кога е? Той е той се смята за него. Тоест, като говорим за авторитет и, и, и автономия. Аз аз оставам с впечатлението, че тези процеси са в много по-голяма степен ръководени от български фактори, от отолко, exactly. ни се иска да призна. Защото а, ето имаме и примера на Унгария, където а, в много, много по-малка степен са тези погроми и чистки след а, комунизма. Там са, ти... там са разстреляни 300 човека, при нас yeah. близо 3000. Такъв тип процеси и... имаш и в... и в Унгария, имаш и в Чехия. Да. Еднотипни, едно едно но, но, но а, скалата е различна, ми се струва. И процеси, говоря за съдебни процеси. Съде, да, да, да, да. да, да. Но, да, друг, други неща. Добре, ако... Предлагам да, да продължим една чаша вино, както обикновено, да благодарим на... още веднъж на Вена. И... Добре,